73. Legea universală a negocierii Totul este negociabil. Toate prețurile și condițiile sunt stabilite de cineva. Prin urmare, pot fi schimbate. Ceea ce nu înseamnă că vor fi schimbate cu siguranță, însă există întotdeauna o șansă să fie schimbate. Atunci când începeți să priviți viața ca pe un proces de negociere lung și vast, Veți descoperi că aproape fiecare situație cuprinde elemente care pot fi negociate pentru îmbunătățirea termenilor și condițiilor pentru dumneavoastră și pentru alții. Primul corolar al acestei legi este Prețurile sunt cea mai bună estimare aproximativă a ceea ce va plăti clientul. Acest lucru înseamnă că stabilirea prețurilor este foarte puțin legată de realitatea obiectivă. Costul fabricării și comercializării unui anumit produs sau serviciu are foarte puțin de a face cu prețul care îi se aplică. Prețul este arbitrar și reflectă opinia cuiva cu privire la ceea ce poate suporta piața în acel moment. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este Fiecare preț a fost stabilit de cineva și, prin urmare, poate fi schimbat. Într-o zi am intrat într-un magazin scump de confecții pentru bărbați. Era februarie, aproape de sfârșitul iernii. Am văzut un sacou de cașmir de 500 de dolari, al cărui preț fusese redus la 350 de dolari și era expus într-un loc vizibil. L-am întrebat pe vânzător dacă ar putea să vândă haina la 250 de dolari. Vânzătorul a fost puțin șocat. Mi-a spus că este imposibil. Nimeni nu a negociat niciodată prețurile în acest tip de magazine. Mi-am dat seama că aveam de-a face cu o persoană care nu avea autoritatea de a negocia, iar directorul lua prânzul în oraș în acel moment. Prin urmare, am scris politicos suma de 250 de dolari pe spatele cărții mele de vizită și l-am rugat pe vânzător să o dea directorului atunci când se întoarce. Apoi m-am întors la birou. La 14.30 telefonul a sunat și un vânzător foarte surprins îmi spunea că a mers la director, iar directorul a fost de acord să accepte suma de 250 de dolari pentru sacoul de cașmir. Chiar și vânzătorul era uimit, deoarece nu știa că totul este negociabil. Nu fiți intimidat de prețurile scrise, fie pe etichete, fie în scrisori sau contracte. Presupuneți că sunt scrise cu creionul și pot fi cu ușurință șterse și înlocuite cu ceva mai favorabil pentru dumneavoastră. Cheia este să cereți acest lucru. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Începeți astăzi să cereți prețuri și condiții mai bune, indiferent de ceea ce vi se oferă inițial. Principalul motiv pentru care oamenii nu cer condiții mai bune este teama subconștientă de a fi respinși, iar singurul mod de a depăși o temere este să o confruntați, să faceți lucrul de care vă este frică până în momentul în care temerea dispare. 2. Faceți ca solicitarea unor prețuri mai bune să devină un joc. Cereți politicos, într-un mod cald și prietenos, pozitiv, cu răbdare și încredere. Însă cereți fără să ezitați și veți fi uimit de cât de repede vor fi dispuși oamenii să îmbunătățească pentru dumneavoastră condițiile dacă cereți acest lucru.